Abdullaj i mbënumeri radi Allahu enhu të regon. Njerëzit thonë, kur doqë të ulesh për të kryrë nevojen, nuk duhet të drejtohesh asë nga Kibla dhe asë nga Betul Magdes, ose Gjamia Aksa. Njëherë, unë hipa në qatine shtëpison dhe e pashtë të dërguar në Allahu të lehi selam duke kryrë nevojen, ullur në bidy tulla me fytyrë nga Betul Magdesi. Transmeton, Imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga Gjamia Mbret.com